Stare Neînțeleasă Moto Mi-e teamă că ți-e fric de mine Și cuvintele înmuiate în sinceritate Scrise pe ultima zăpadă pentru tine S-au topit înainte de ale ființele sensul Astăzi Parcă am fost expulsată din cochilia unui merc și când am dat de lumină mi-au orbit ochii am bâșbuit să găsesc droianul de zăpadă încărcat de cuvinte strat după strat egal cu numărul zilelor de singurătate dar razele soarelui m-au mângâiat și mi-au atins umărul ca și cum mi-ar fi spus că este timpul să tac și să-mi protejez sufletul mi-am adus aminte că mi-am construit odată un zid al tăcerii atunci cineva mi-a furat liniștea din jur nu ajunsese încă la suflet voia să-mi fure până și visele dacă nu mă trezeam la timp. În locul troianului de zăpadă am găsit apă de ploaie. Acum m-am gândit să construiesc un turn din primăvara care se apropie. Să pun pe fiecare nivel câte un gând al cuvintelor pierdute ca o Rugăciune, să renasc cu fiecare treaptă parcursă sub cuvântul divin, fără să mă uit înapoi sau să îngenunchez după o clipă efemera. Doamne, dacă Tu ai fi pus pavă între troianul de zăpadă și apa de ploaie, o minusculă piatră. Tot mai rămânea ceva să fiu înțeleasă. Dorință. Am rămas aceeași femeie inocentă. Vremurile potrivnice nu m-au schimbat. Sufletul îl am tânăr. De adolescentă, și aștept să mi-l decodifice un bărbat. Așteptarea a devenit o bijunță. Timpul îmi este prieten și nu mă mai plâng. În fiecare zi îmi pun câte o dorință, neînplinirea în speranță, un frâng. Mi-ar fi plăcut să mă desfaci ca pe o floare, Să-mi bei mireasma ca pe o cupă de vin, Petalele să-mi le mângâi cu ardoare, Trupul să-mi-l simți ca pe o floare de crin.